Вільям Сомерсет Моем, Ліза з Ламбету Розділ перший Була перша субота серпня Вже який тиждень стояла нестерпна спека Ось і сьогодні зранку не було жодної хмаринки І сонце страшенно пекло на вір стріт Так що верхні поверхні розжарювалися як у пічці Щоправда, напередодні вечора ставало трохи проголодніше і чи не всі мешканці виходили трішки подихати? Вір стріт, що в Ламбеті, вулиця коротка, пряма, починається саме там, де закінчується Вірстміт-Брідж-Роуд. З одного боку стояло 40 будинків, і стільки ж з іншого. 80 будинків набагато більше схожі один на одного, ніж дві краплі води. А чого ж від них чекати? Будинки ці трохповерхові, нещодавно збудовані з сірої цегли. Дах був із шиферу, і не було будь-яких архітектурних надмірностей на зразок еркера або карниза, що виступає, або навіть під біконня. Іншими словами, протягом усього вір-стріт пряма лінія не порушується жодною деталлю. Тієї ж суботи на вір-стріт панувало пожвалення. Оскільки транспорт туди не ходить, Зацементований майданчик між тротуарами завжди є у розпорядженні дітей. Хлопчики з азартом грали у крикет. На щастя, простір дозволяв вести кілька партій одночасно. Куртки служили воротами, старий тенісний м'ячик та грудка ганчірок – снарядом. Стара палиця від милиці – битою. Різниця між шириною воріт та малими розмірами бити бентежила гравця – який, відбивавши м'яч, біг до протилежних воріт. Тоді спалахували жорстокі сварки. Гравець команди, що б'є, ні за що не хотів виходити з гри. А гравець команди, що подає, на цьому наполягав. Дівчатка виявились більш терпимі. Вони стрибали через мотузку і висловлювали невдоволення. Та й то досить м'яко. Лише в тих випадках, коли мотузку неправильно крутили, або стрибуня підскакувала недостатньо високо. Найгірше приходилось дітям від двох до п'яти років адже дощу не було вже кілька тижнів. Вулиця з сухістю та чистотою нагадувала критий корд через брак бруду діти в сиділи на тротуарах з поетичним смутком в очах. Кількість малюків до двох років справді вражала. Вони ж і повзали всюди, тротуарами під деревами, навколо материнських колін. Дорослі групувалися біля дверей. Зазвичай по дві жінки сиділи навпочіпки на порозі. Ще дві-три поруч на стільцях. Всі без винятку нянчили своїх малюків. Багато хто виявляв ознаки того, що незабаром – Нинішній об'єкт материнських турбот буде витіснений новим об'єктом Чоловіків було менше, ніж жінок Вони з цигарками та трубками в зубах підпирали стіни або сідали на підвіконниках нижніх поверхів На Вірстріт був мертвий сезон Правду кажучи, якби не немовлята, що тільки не народилися або очікування на пологи та невбивство вбивство в сусідній нічліжці І говорити не було про що Приглушеним голосом Жінки обговорювали повитух Груба, дуже акуратна І подробиці своїх численних пологів А що, Полі, скоро вже, так? Спитала одна добродушна сусідка іншу Добру сусідку Ні, ще два місяці Відповіла Полі А на вигляд здається «Що набагато менше», – заговорила третя сусідка «Дай Бог, щоб цього разу легше минуло», – з чуйністю промовила дуже повна жінка похилого віку Яка була дуже шанована на вір стріт «Вона, як меншого народила, зареклася більше», – репліка належала чоловіковій полі «Усі так кажуть», – заговорила повна жінка Поветуха досвідчена і дуже важлива. А у мене троє, і більше я народжувати не буду. Ось провалитися мені на цьому самому місці. Так воно тяжко, сил немає. Твоя правда, подруга, сказала Полі. А ти, Гаррі, зарубай собі на носі, Зроби ще одного, я з тобою розлучусь, так і знай. І тут на Вілл-стріт заграв шарманщик. «Гляньте, ну, хто до нас іде! Оце-то справа!» – вивкнуло співдюжину чоловіків. Шарманщик був італієць з копицею чорного волосся і лютого вигляду гусами. Він зупинився на звичному місці, випростав плече і шкіряних ремнів, сунув на бік м'який креслатий капелюх і почав крутити ручку шарманки. Мелодія була запальна. І невдовзі шарманщика оточили жителі вір стріт Серед яких переважали хлопці та дівчата Бо заміжні жінки в цих краях вічно в положенні І не в тому, що годиться для танців Ну і нема чого їм брати шарманщика в круг Втім, щоб танці розпочались, потрібно ще дещо Нарешті одна дівчина наважилась «Ходімо, Флорі, ми з тобою небоязкого десятка» Почнемо, а там і інші підхоплять Одна з дівчат взяла іншу за талію Не кавалер свою даму Ще три-чотири дівчини негайно слідкували їхньому прикладу І вальс почався Дівчата тримались дуже прямо З важливістю та вродженою гідністю Кружляли повільно, ретельно вважали кожен крок Словом, поводились ніби на королівському балу Незабаром і в хлопців п'ята зачухались І ось двоє з тих, що побуйніше Зайняли позицію, що не є пристойною І стали вальсувати з рунтовністю професіоналів Раптом хтось крикнув «Гляньте, Ліза йде! Ліза йде! Подивіться на Лізу!» Одразу підхопило Кілька голосів. Танцюючі зупинилися. Шарманщик, який зараз догравав вальс, зволікав завести нову мелодію і тягнув шию, намагався побачити причину переполоху. «Оце так! Нічого! Та й даєш наша Ліза!» По вірстріт стріт ішла дівчина років 18. Темноока, ока з пишною, збитою, нечесаною і завитою чуприною, яка затоляла лоб від скроні до скроні, і спускалася до самих брів. На дівчині була пурпурова сукня з величезними оксамитовими вставками, на голові чудовий чорний капелюх з пір'ям. Отак і вирядилась, кинули лізі слідом. Тепер лізо всі хлопці твої знай встигай збирати та щабелями складати. Ліза помітила, яку сенсацію викликає, випрямила спину, скинула підборіддя і пройшла вулицею. Відчайдушно виляючи стенами, і з виглядом таким важливим, ніби обходила особисті свої володіння. Сусід волав, «Послухай, Біле, ти що ж, вулицю купив?» – заспівав якийсь юнак. І півдюжини приятелів підхопили цю пісню. Натхнені таким початком, до них приєдналося ще чоловік із десять. «Ліза, ліза, чиза, чиза!» Кинувши співати, заходились вони сканувати, і вся вулиця підхопила, і пролунали оглушливі верескування. І непристойні пропозиції. Пролунав свист, і луна довго носилась коридорами однакових будинків. Поспішайте купити тільки у нас, тільки для вас. Старався місцевий дотепник. Ліза, Ліза, Чи-за, Чи-за. Твоя година на Роуд, Ліза з виглядом підкорювача нових земель у променях загального захоплення йшла по Вірстріт. Вона відсто лікті і схилила голову набік. бік. І бурхливий натовп, Сама собі помітила, а я, молодець, не прогадала. «Твоя година на Олдкентроуд!» Ліза порівнялася з групою навколо шарманщика. «Отже, Лізо, у тебе нова сукня!» – крикнула одна дівчина. «А хіба ж не видно, що не стара?» – сказала Ліза. «Звідки вона в тебе?» – на дорозі знайшла. Зневажливо відповіла Ліза. «Здається, я цю сукню бачив у ломбарді», – зауважив сусід, з метою покипкувати злізе. «І що з того, що у ломбарді?» «Самого тебе чого туди понесло? Фуфайку заклав чи останні штани?» «Щоб я одягнув з чужого плеча? Та ніколи!» «Придурок!» – розсердилась Ліза – «Тільки підійди до мене, мало тобі не покажеться». «А я, між іншим, матеріал купила у Вест-Енді, а сукню мені шила моя крапчиня. А до неї знаєш, яка черга? Тож заткнись, старий жартівник». «Сама заткнись», – відповів сусід. Ліза настільки захоплена своїм виглядом, своєю сукнею та ефектом, який вона створила, що вона не відразу помітила шарманщика А давайте краще будемо танцювати Сказала вона, коли шарманчик нарешті потрапив у поле Ізору Ходімо, Салі, у нас буде чудова пара Заводь приятелю Шарманщик знову завів мелодію Інтермеціо із сільської честі Перо Масканьє Інші пари поспішно наслідували лізин приклад і танець тривав з колишньою церемоністю Втім, Ліза всіх перевершила Якщо інші дівчата зберігали королівську поставу Ліза була величною, як імператриця Важливість і гідність, з якими вона кружляла Частково навіть лякали Манует у порівнянні з її танцем Здавався б витівкою Те, що витворяла Ліза під черманку Цілком годилось для поминок прийми балерини, на похороні професійного коміка, а посадка голови, а млосні погляди, а ротик, викрилений у зарозумілій посмішці, а вишуканий вигін тонкої кисті, а витончені па, які Ліза виробляла ніжками, відразу ж відпадали сумніви щодо того, хто править балом на вір стріт. Раптом Ліза зупинилась. І скинула руки приятельки. Та що ми, як соні мухи, ледве повзаєм? Мене від таких танців нудить. Взагалі-то Ліза сказала трошки інакше. Але не можна щоразу наводити справжні слова, як Лізані, так і інших персонажів моєї історії. І додавати роботи редактору. Та й не варто відмовляти читачеві у співавторстві. Єй богу, ми як соні мухи, повторила Ліза. Не танець, а тягомотина. Потрібно так танцювати, щоб кров закипіла. Салі, ставай сюди, зараз потрясемо спідницями. Інші пари теж перестали кружляти. А то кажуть, Катенбері, південний Лондон, балет. Ось ми і покажемо балет на Вір Стріт, у Лампеті. Нехай втрутяться. І Ліза зробила крок до шарманщика. «Ей, ти, чорнявий, давай прокидайся, давай зіграй нам щось запальне, щоб кров закипіла, зрозумів?» Ліза схопила за поля шарманщикового капелюха і натягла йому на ніс. Шарманщик усміхнувся, трохи підняв капелюх і завів нову мелодію «Запальну», як то і хотіла Ліза. Хлопці відразу позадкували. Зате дівчата підвелися один проти одного і почали танець з першими ж акордами. Вони підхопили спідниці з обох боків, щоб показати ніжки, і почали витворяти хитому дніпа. Ліза мала рацію, навіть відреставрована балетна група не впоралася б краще. Сама Ліза, звісно, вела, на неї всі рівнялись. Вона всю душу в танець вклала, забула про гордість і зарозумілість, які вважали доречними у вальці Відмовилась від продуманих поглядів і ківків, які витрачали на глядачів І без віддалася миттєвій насолоді. Інші пари одна за одною вийшли з кола І Салі з Лізою залишилися в центрі уваги Кожна танцювала, рахуючи не лише свої власні кроки не би по натхненню відзеркалювала рухи партнерки, тим самим підтримуючи враження повної симетрії. «Уф, не можу більше!» – віддихнула Салі. Червона і ледь дихаюча. «Зараз помру!» «Давай, Лізо, запалюй!» – пролунало кілька голосів, коли стало зрозуміло, що Салі сьогодні не боєць. Ліза й не подала вигляду, що чула підначку – тільки продовжувала танець. Кроки в неї були такі крихітні, що, здавалось, вона пливе бруківкою, вона крутила стенами і змахувала подолом спідниці з дивовижною грацією. Але тільки но шарманщик заграв нову мелодію, Ліза змінювала стиль. Тепер її ніжки так і миготіли вона вже не надто суворо дотримувалась канону. Захоплення глядачів. Завело її. Танець ставав дедалі розкутішим і навіть зухвалішим. Ліза все вище і вище піднімала спідниці, виводила нові па. Одне і іншого хитромудріше і викидала коліна, якими могла б пишатися професійна артистка кордебелета. «А ніжки, а ніжки які?» – вивкнув один із хлопців. «Чого там ніжки?» «Ти подивись, які панчішки!» – заперечив інший. А панчохи і справді, потрібно сказати, були варті уваги. Бо Ліза їх вибрала сьогодні у тон сукні. І дуже пишалася цим поєднанням. Танець ставав ще жвавішим. Лізані ніжки тепер ледь торкались бруківки. Вона крутилася, як дзига. «Дивись, переломишся!» – кинув їй якийсь дотепник. Ці слова не встили розтанути в повітрі, як Ліза підняла ніжку і кінчиком черевика збила з дотепника капелюх. Чудовий маневр викликав шквал облисків, а Ліза продовжувала крутитись і обертатись, розмахуючи спідницями, піднімаючи коліна, допоки під захопливі вигуки не стала на руки і не почала крутитися колесом і нарешті повернувшись у більш природне становище, не впала в обійма хлопця, що стояв до неї найближче. «Ну ти і даєш, Ліза!» – сказав щасливчик. «А тепер поцілуй мене!» «Відвали!» – крикнула Ліза, і без зайвих церемоній відштовхнула його. «Тоді мене поцілуй!» – метнувся до Лізи інший молодик. Ось зараз я тебе поцілую кулаком, відповіла Ліза, ухиляючись витончено. Біле, тримай лізу, вигукнув третій. Розкотили губу, сказала Ліза, і кинулась тікати. Погнали, хлопці! Ліза біла між ними, пірнала їм під пахви і досить швидко вибігала з натовпу, підхопивши спідниці, щоб не заплутатись, і помчала повір стріт. Співдюжини хлопців кинули слідом, свистіли й кричали, з дверей вікон дивилися роззяви і нерідко теж відпускали на адресу ліси, жарти чи поради. Ліза мчала, як вихор, і раптом, як із-під землі виріс чоловік, заступив їй дорогу. А ліза, перш ніж встигла зупинитись, опинилася в його обіймах, забилась, заверещала, а він підняв її. Притиснув до себе і смачно поцілував в обидві щоки. «Ах ти!» – видихнула Ліза. Розяви почали реготати. лізені переслідувачі теж. Сама Ліза підвела очі і побачила здоровеного бородача. Такого на Вір стріт вона не пам'ятала. Ліза почервоніла, вивільнилася і під смішки, і глум ковзнула в найближчий двір.